Harmadik fejezet Reggel hatkor csörgött az órám. Alig bírtam kikelni az ágyból, vagy háromszor eljátszottam a Csak még egy negyed órát hadaludjak játékot, de aztán hétkor nem volt a össze kellett szednem magam, muszáj volt indulni a munkába. Mikor beértem a szerkesztőségbe, már negyed-kilenc is elmúlt. Általában nyolcra bent szoktam lenni, úgyhogy ennyi csúszás bőven belefért. Nagyjából mindenki a helyén ült már. Amikor beléptem az irodába, furcsa mód az összes tekintet rám szegeződött, mintha valami megváltozott volna. Szinte mindenki engem figyelt. Nem értettem, mi folyik itt. Aztán, mikor az asztalomhoz léptem, egyszerűen világossá vált minden. A laptopom mellett ott volt egy rakás aznapi újság. Címlapfotók Petrikről és rólam. Ahogyan csókolózunk, ahogyan Petrik fogja a kezem, hogyan vacsorázunk. Nem egy újság hozta le, hanem az összes. Legszívesebben azonnyomban köddé váltam volna, de nem tehettem. Pedig basszus, de jó lett volna. Ilyen nincs. Ebből hogyan fogom kimagyarázni magam? Töprengtem, de végül arra jutottam, hogy egyszerű a válasz. Sehogy. Ebből nem lehet jól kijönni. Épp, hogy eszmélni tudtam, mikor a főnököm kisüvöltött az irodájából. Szerintem az egész folyosó hallotta, de még az is lehet, hogy az egész irodaház olyan hangos volt. Nora, bejönnél hozzám egy percre? A hanglejtéséből ítélve ez nem kérdés volt, hanem inkább parancs. Nem volt választásom. Tettem, amit kért. Feltápászkodtam és vártam a fejmosást. Kissé bizonytalanul álltam meg az ajtajában. Egy porcikám sem kívánta azt, ami következett. Csugd be az ajtót és ülj le! Utasított türelmetlenül. Ideges volt. A halántékán kidagadt egy ér. Tudtam jól, hogy most üvöltözni fog. Meg tudod magyarázni, mi az oka annak, hogy én semmit sem tudtam rólad és Petrik rosszról? Hogy kerülsz a címlapokra? Csapta le a kezében lévő újságokat az asztalra, egyenesen az orrom elé. A mi címlapunkon kellene lenned? Üvöltötte totál elvörösödött fejjel. Egy biztos, ezt a párbeszédet az egész Nathing Hill hallja, hüledeztem. Próbáltam magam összeszedni, de Mr. Nolan tekintete megrémített. Nincs semmi mondani valód? Meret rám feszülten. Mégis mi mondani valóm lenne? Én sem tudtam eddig magamról és Patrick Rossról, fej. Azt hittem, a magánéletem csak rám tartozik, préseltem ki magamból az első mondatot, ami az eszembe jutott. Akkor nem, ha az Patrick kapcsolatos, harsogta. Exkluzív interjút akarok vele. Hozz össze egy interjút, de sürgősen. Micsoda? kérdeztem döbbenten. Ezt nem kérheti tőlem. Nem teheti ezt velem. Lázongtam magamban. Vagy megteszed, vagy rátok állítok egy embert, aki szüntelenül figyelni fog benneteket. Aztán kitapétázom a képeitekkel az egész irodát, hogy mindig eszedbe jusson, mennyire nem vagy lojális a céghez. Lojális a céghez? nevettem fel kínomban. El sem akartam hinni, amit hallok. Ez nem normális. Hogy jön ide a lojalitás? És a magánéletem nem jelent semmit? Neki biztos nem. Rögtön meg kellett volna mondanom az igazat, de mit mondhattam volna? Hogy az őrültek szemmel szórakoztunk egy kicsit? Nem hit volna nekem. A tekintetem az egyik címlapra esett, ahol tisztán látszott, hogy Petrikkel csókolózunk. És rájöttem, senki nem hinne nekem. Petrik kelepcét állított. Totál biztosra ment. Ez nem történhet meg velem. Ilyen nincs, dühöngtem. Figyelsz te rám, Nora! Harsogta a fülembe Mr. Nolan. Felfogtad, amit mondtam? Szombaton a jótékonysági gálán meg akarom ismerni. Ott lesz ő is, tudom, már lehozta az egész sajtó. Nincs más dolgod, mint bemutatni neki. Nagyszerű, préseltem ki magamból. Azzal felálltam és elindultam az ajtó felé. Minél hamarabb kint vagyok az irodájából, annál jobb, gondoltam magamban. Mint egy zombi ültem vissza az asztalomhoz. Megvoltam semmisülve. Elkezdtem végignézni a címlapokat. Pikánsabbnál pikánsabb főcímek. Patrick Ross újra Londonban, nem vesztegette az idejét. Itt az új titokzatos barátnő. Már is becsajozott a nők bálványa. Romantikus vacsora? De kivel? Ki lehet az új üdvöske? Ismeretlen lányjal vacsorázott Patrick Ross. Nem fognak leszállni rólam. Ez szörnyű, keseregtem magamban. Aznap délelőtt rengetegen jöttek oda hozzám jópofizni. Még olyan kollégák is, akikkel életemben egy szót sem beszéltem. Milyen rendes tőlük, hogy szóba állnak velem most, hogy kiderült Petrik rossz a kavarok. Állati jófejek, hogy már emberszámba vesznek? Émelgett a gyomrom ettől az egésztől. A harsogó képmutatástól. Nem kérdeztek rá a dologra, ez igaz. Nem foggatóztak, csak bájcsevegtek, mintha ezer éve jóban lennénk. Milyen szánalmas már ez az egész. Alig vártam, hogy vége legyen a napnak, de sajnos még nagyon nem volt vége. Akárhányszor megszólalt a telefonom, Gördbe rándult a gyomrom. Ezért inkább lenémítottam. körül, mikor megnéztem, kb. száz nem fogadott hívásom volt a kijelzőn. Hívott az anyám, a bátyám, Emma, egy rakás, ismeretlen szám és Petrik. Nem volt kedvem beszélni velük. Egyikükkel sem. Főleg Petrikkel nem. Emma közben nem bírta tovább, és üzenetet is küldött. Emma. 21. Romantikus vacsi mi? Tegnap felmentem volna hozzád, de nem voltál sehol. Láttam a fotókat. Azonnali beszámolót kérek. Összejöttetek? Legalább tíz kérdőjelet és vagy 25 szmájlit biggyeztett a mondat végére. Kikapcsoltam a telefont és próbáltam a munkámra koncentrálni. Délután fél ötkor úgy pattantam fel a helyemről, mint akit megcsíptek. El akartam tűnni. Arra vágytam, hogy végre otthon legyek, egy üveg bélisztársaságában. Felkaptam a táskámat meg a kabátomat, és már száguldottam is a lifthez. Megnyomtam a gombot, és vártam a megváltást, a szabadságot. A lift üres volt. Nagy szerencse, mert így megállások, ki- és beszállogatások nélkül egy pillanat alatt lemenekített az ötödik emeletről. A földszinten búcsúzóul odaintettem a recepciósnak, és már rohantam is az üvegforgóajtó felé. Odakint szemerkelt az eső, és tömegtolongott. Fotósok tülekettek az épület előtt. Amint a forgóajtó megállt, és én kiléptem az utcára, a szemembe vakuk villantak. Fotósok lestek rám. Hogy a fenébe tudták meg, hogy itt dolgozom? Egyáltalán honnan tudják, hogy ki vagyok? Kavarogtak a kérdések a fejemben. Ide-oda járt a tekintetem, egérutat kerestem. Hirtelen egy ismerős fehér audit vettem észre a túloldalon. Rögtön nyílt az ajtaja és kiszállt belőle Petrik. Ezek szerint már várt rám. A tömeg nyomban megindult felé. Ő egyenesen hozzám sietett. Nem szóltunk egymáshoz, csak átkarolt és a kocsihoz vezetett. Beültem mellé és már indultunk is. – Jól vagy? – szegezte nekem rögtön a kérdést. – Eszementen jól nézett ki. A haja nedves volt, az arcán pedig esőcseppek csurogtak. Ezt talán még szexibbé tette. Halványkék inget viselt farmerral. Jól állt neki. Nagyon is. Nem lett volna szabad ilyen jól kinéznie. Kiszáradt a számom, mikor ránéztem. Ami azt illeti, nem. Nem vagyok jól. Koncentráltam ismét a dühömre. Mi a fene ez az egész? Mit műveltél? Mindenki azt hiszi, hogy együtt vagyunk. Fotósok lesnek rám. A főnököm totál kiakadt. Felforgattad az egész életemet. Nem fogok hazudni, és nem mondom azt, hogy nem szándékosan tettem. Azt akartam, hogy figyelj rám. Hogy figyeljek rád? Miért is kellene rád figyelnem? Nem kell nosztalgiáznod velem. Nem várok el semmi ilyet. Nem akarok nosztalgiázni. Nekem ilyen az életem. Egy lépés sem tudok tenni a nélkül. Ehhez hozzá kell szoknod, magyarázta higgadtan. Nem, nem kell hozzá nem vagyok része az életednek. Tévedsz. Már az vagy, mondta határozottan. Egy ideig csak bámultam ki Némán az ablakon. Ford bennem a düh. Egyáltalán miért jöttél elém? Mert a telefonot ki van kapcsolva. Aggódtam. Hívtam a szerkesztőséget, és ők voltak szívesek megmondani, hogy mikor végzel. Csak hergeled a médiát. Ha nem jöttél volna elém, három nap alatt elfelejtették volna az egészet. Gondolod te? Nehogy azt hitt, hogy itt vége van. Tényleg nem értelek, Petrik. Miért jó ez neked? Jobbnál jobb nők nyüzsögnek körülötted. foglalkoz velük. Nem érdekel más, közölte nyomatékosan. Nyeltem egy nagyot. Egyszerűen nem volt erőm veszekedni. Ezért inkább az ablak felé fordultam és hallgattam. Hová megyünk? Törtem meg a csendet egy kis idő múlva valamivel higgattabban. Hozzám. Ott nyugtunk lesz. Szó sem lehet róla, tiltakoztam azonnal. Vigyél inkább haza. Ha most hozzád mennénk, csak még jobban összekuszálnánk a helyzetet. Az lesz a legjobb, ha nem találkozunk. Pár nap alatt lecsengez a cirkusz. Majd azzal magyarázzuk az egészet, hogy interjút készítettem veled. Ez hihető, be fogják venni? Nem. Nem fogják bevenni? Közöltem mosolyogva. A kesztyűtartóhoz hajolt, kinyitotta és előhúzott néhány újságot, melyeknek a címlapján a mi fotónk volt. Az ölembe tette a lapokat, hogy meg tudja őket nézni, de már mindet láttam. Tudtam, hogy ki van a képeken. Mi félreérthetetlen helyzetben. Hol szenvedélyesen csókolózva, hol kézen fogva, hol pedig a vacsora ülve romantikus gyertyafényben? Ha kívülállóként néztem volna rá ezekre a magazinokra, biztosan azt gondoltam volna, íme az új álompár. Senki nem fogja elhinni, hogy nincs köztünk semmi, jelentette ki önelégült fejjel. Nem érdekel. A lényeg, hogy mi tudjuk az igazságot, feleltem. Ismerve téged, számtalan nőjelte túl már ezt a csapást. Azt hiszem, én is túl fogom élni. Ma este elmész szépen bulizni, összejössz egy bombázóval, Holnap megírják az újságok, hogy a nagy Petrik Rossznak megint új barátnője van, és ennyi. Mindenki éli tovább az életét. Nem érted, miről beszélek. Nekem nem kell más nő, mondta felén fordulva. Pehjemre épp kifogtunk egy piros lámpát. Az arca megint nagyon közel volt hozzám. Láttam a kis gödröcskét a szája szegletében. Elmondom, mi lesz. Hazamegyünk. Hozzám. Ott nincsenek lesifotósok. A házad előtt, mint a hiénák, egy egész falka vár rád. Eszünk valamit, este pedig hazaviszlek, akkor már nem fognak annyian rád vadászni. Csak olajat öntenénk a tűzre, ha elmennénk most hozzád. Szeretném, ha inkább egy barátnőmhöz vinnél. Emmánál nem keresnek majd a fotósok. Itt lakik nem messze a körúton, nem olyan nagy kitérő. Ez lesz a legjobb. Egy feltétellel viszlek el hozzá, ha szombaton a jótékonysági gálára velem jössz. Annak aztán végképp nem lenne semmi értelme, tiltakoztam. Elég, ha ott találkozunk, ne feleslegesen a sajtót. Nem a sajtó miatt szeretnék veled menni. És ha nem áll az alkú, akkor, mint mondtam, most hozzám megyünk. Ez zsarolás, nevettem el magam. Nem zsarolás, ez üzlet. Valamit valamiért ajánlat mondta elégedettem vigyorogva. Komolyra fordítva a szót, elviszlek a barátnődhez. A gála előtt meg ötre érted megyek. Nem vitatkoztam. Elegem volt a mai napból. Csendre és magányra vágytam, hogy összeszedhessem a gondolataimat. Tíz percen belül Emma lakása előtt voltunk. Alig vártam, hogy Petrik megálljon. Szerettem volna minél gyorsabban köddé válni. Köszönöm, hogy értem jöttél, és hogy elhoztál. Búcsúztam el tőle, és közben már nyitottam is volna az ajtót, ha nem lett volna lezárva. Úgy látszik, Petrik számított rá, hogy faképnél akarom hagyni. Gondolhattam volna, hogy nem úszom meg ilyen könnyen. Én a magam részéről örültem azoknak a fotóknak az újságokban. És a hír, mi szerint egy pár vagyunk, az sincs ellenemre. Végre egy olyan nőről írnak velem kapcsolatban, akiről szeretném is, ha írnának. Holnapra ki fogják deríteni, hogy már régebben is volt közünk egymáshoz, és nem szeretném cáfolni a találgatásokat, hogy újra összejöttünk. Közelebb hajolt hozzám, de cseppet sem volt tolakodó. A bal kezével gyöngéden végig simította az arcomat, miközben félretűrt egy hajtincset a fülem mögé. Megfogta a kezemet és megcirógatta. Nem fogok nyugodni addig, amíg újra az enyém nem leszel, és mindent meg fogok tenni azért, hogy a sajtó ebben segítsen nekem. Amíg bele nem botlassz a következő nőbe, aki fiatal, szép és egy pillanat alatt elcsavarja majd a fejed, mondtam nevetve. Óvatosan visszahúztam a kezemet. Szerintem éld tovább az életedet. Te a plázacitákat szereted, nem a gondolkodó csajokat. Csak unatkoznál mellettem. Annak meg, mint tudjuk, rossz vége szokott lenni. Mindenki megváltozhat. Talán időközben én is rájöttem, mi a fontos az életben. Ezt fogom bebizonyítani neked. Hát nem lesz könnyű dolgod, előítéleteim vannak, mondtam incselkedve. Közben mosolyra görbült a szám. Ügyes leszek, és ezúttal nem szúrom el. Igazi csibészes mosoly jelent meg az arcán, és tudtam jól, hogy komolyan beszél. Majd meglátjuk, vágtam oda. Jó ét, kamuzós egszem. Ne vettem el magam, és nyújtottam a kezem, hogy kinyissam az ajtót. Petrik kioldotta az ajtózárat és utamra engedett. Miközben a kapukódot ütöttem be a bejáratnál, a szemem sarkából még láttam, ahogyan elhajt a hófehér audiával.